Al-Ankabut Örümçək surəsi. bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adınla. Alif Lam Mim. Alif Əxəsibən nasu ən yüçrəkü ən yəqulü <Gülüyor> hum la yüftənun İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Və ləqəd fətənə lədzinə min qəbləhim fə ləyəlmənnəllahu lədzinə sədəqə Biz onlardan öncəkləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki Allah doğru danışanları da yalançıları da aşkara çıxardacaqdır. Əm xəsibəl-ləziyinə yə'məlunə səyyiyyəti ən yəsbiquna, səhə Bəlkə yaramaz işlərə yol verənlər bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər. Onlar nə yaratmaz düşüncələrə dalırlar. Mən kənə yarju liqa Allahi fə inə əcələ Allahi də ət və huvə səmiyyul əlim Kim Allahla qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, qoy bilsin ki, Allahın müəyyənləşdirdiyi zaman hökmən gələcəkdir. O, Eşidəndir, biləndir və men cəhədədə fa inma cəhədü cihad edən məhs öz xeyri naminə cihad edər Allahın aləmlərə qətiyan ehtiyacı yoxdur والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرا حسنا الذي كانوا gətirərək yaxşı əməl işlədənlərin albəttə ki təksirlərindən keçərək və onları etdikləri əməllərdən daha üstün olanı ilə mükafatlandırarıq. Qovassaynal insana bi validaihi husna wa in jahada kuntushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutahuma ilayya marji'ukum bima kuntum ta'malun Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etsələr, onlara güzəşdə getmə. Dönüşünüz mənə olacaq, mən də bütün etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين iman gətirib yaxşı işlər görənləri əməli salihlərə qoşduracaq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 Əوَ لَيْسَ اللَّهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ İnsanlar arasında Allaha iman gətirdik deyənlər də vardır. Amma Allah yolunda əziyyətə məruz qaldıqda insanların fitnəsini Allahın əzabı ilə eyni tuturlar. Əgər Rəbbindən bir zəfər gəlmiş olsa, mütləq Biz də de sizinləydik deyərlər. Məğer Allah yaradılmışların kökslərində olanları ən yaxşı bilən deyilmi? Wala Allah iman gətirənləri də münafiqləri də aşkar edəcəkdir. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون كâfirler bizim yolumuzla gedin, günahlarınızı öz üstümüze götürerek deyillər Hal ki onların heç biri heç kimin günahının altına girən değildir. Şübhəsiz ki onlar yalançıdılar. Wala <Gülüyor> yahmilun ma qaluhum wa athalamma ma athalihim wala yusalun yawmal Onlar həm öz günah yüklərini, və həm də onlarla yanaşı neçə-neçə yükləri də daşıyacaqlar. Qiyamət günü onlar uydurduqları şeylər barəsində mütləq sorğu-suvala çəkiləcəklər. Walaqad <gülüyor> arsalna Nuhən ila qavmihi falbat fihim alf senetin illa Felä bitə fikihim 1000 sene illə 50 il amən ka xədhəhum tutufan vəhum öz qövminə peyğəmbər göndərdik O min ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı əəəynə hu asxəbəsəpinətiəəəə əyətəliələmin. Biz onu və cəmiddə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibraət tərsi verdik. V İbrahimə ibaləni və həəttaqu. Zəlikum khayrun ləkum in kün tüm te'ləmun. i̇brahim de xatırla. Bir zaman o öz qövmüne demişdi, Allah'a ibadət edin və ondan qorxun. Heç bilirsinizmə bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir? 111. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا 112. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 113. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون Siz Allahı qoyub ancaq bütlərə ibadət edir və yalan uydurursunuz. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyirlər. Elə isə, Allahdan bilin, O'na ibadət edin və O'na şükür edin. Siz ancaq O'na qaytarılacaqsınız. Va tuəddi bu pəqadıəddə bə umə mumi qabilinumm və məlaq va Suli iləlbələ olmu. Əyər onu yalançı hesab etsəniz, bilininki sizdən xalqlar da öz peəyqəmmbərlərini yalançı saymışdılar. Qeyyqəmmbbərin vəzifəsi isə sadəcə olaraq dini, anlaşılıqlı tərzdə təbliğ etməkdir. Əvələn miyaraun keyfeyubdiullahu'l xalqa thumma yu'iduh in zalika Məyər onlar Allahın məxluqatı əvvəlcə necə yaratdığını, sonra da onları yenidən yaradacağını görmürlərini? Həqiqətən də bu Allah üçün Asandır. Gönülsi yer üzüfə indir, gör necə başladı xalqa. Sonra Allah yənşə enşətel axirətin. İnəllah ala kulli şeyin qədir. gəzib dolaşın və Allahın məxluqatı ilk dəfə necə yaratdığına baxın. Sonra Allah ölülləri dirildəcəkdir. Allah her şeyə qadirdir. يعذب من O, istədiyinə əzab verir, istədiyinə də rəhmdir. Siz yalnız ona qaytarılacaqsınız. O amm fil ardi wala fis sama Siz nə yerdə, nə də göydə ondan gizlənib yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız, nə də bir yardımçınız olacaq. Allazina kərrü bi ayati llahi və mənim mərhəmmətimdən ümidlərini kəsənlər Allahın ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edənlərdir. Elə onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Qəmə kəna cəvəbə qəvmihi illə ən qalı qutuluhu əv xərriquhu fə əncahullahu minən İn fi zalika laayatun liqawmin yu'minun. Qövmünün cavabı isə ancaq ya onu öldürün ya da yandırın demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda mömin adamlar üçün mənimsəməli bir ibrət vardır.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 İbrahim dedi, siz aranızda ancaq dünya həyatına bəslədiyiniz vurğunluğa görə Allahı qoyub bütlərə pərəstiş şəktiniz. Sonra isə qiyamət günü bir-birinizi kafir adlandırıb lənətləyəcəksiniz. Sığınacağınız O dolacaqdır. Sizə yardım edə bilən kəslər də tapa bilməyəcəksiniz. Fe qala inni muhacirun ila rabbi Lut ona iman gətirdi. İbrahim dedi: Mən Rəbbimin yanına hicrət edirəm. Haqiqatan o qudratlidir, mudrikdir. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub wa ja'alna fi Biz ona Ishaqı va Yəqubu bağışladıq, onun nəslinə peyğəmbərlik və kitab verdik, dünyada onun mükafatını verdik. Şübhəsiz ki, o, ahirətdə əməli salihlərdən olacaqdır. Və lüutan id qalə li qəvmihi, innəkum lətəətunəl fəxişətə mə min əxədim min əl ələmin lut da xatırlar. Bir zaman o öz qövmünə belə demişdi. Doğrudan da siz özünüzdən əvvəlki ələmlərdə heçkəsin etmədiyi iğrənc bir iş tutursunuz. Əinneküm lətəətunə ricalə və teqtağunə səbīlə və teətunə fīnə dīkumul münkar. Və mə kənə cəvəbə qəvmihi illə ən qadu ətinəbi in kün minə səbiqin. Həqiqətən, siz kişilərin yanına şəhvətlə gedir, yol kəsir və məclislərinizdə bir-birinizlə murdar işlər görürsünüz? Qövmünün cavabı isə ancaq, Əgər doğru danışanlardansansansa bizə Allahın əzabını gətir demələr oldu. ala al-qawmil mubsidin. Lut dedi: Ey Rəbbim fitnə törədən qövmün əleyhinə mənə kömək et. Oləmmmmaə ətuluna İbirahimə bilbuşra qolu İə mühiku əhni həlihil qary İə əhləhə kənuvalimin. Elçilərimiz İbrahimə e müjdə qətirdikləri zaman dedilər. Biz bu şəhərin sakinlerini məhv edəcəyik. Həqiqətən oranın sakinləri zalımlardır. Qalə inne fiha lutā qālū naḥnu aʿlamu bimā fīhā lan nanjiyannahu wa ahlahu illā İbrahim dedi: Orada Lut da var. Onlar dedilər, biz orada kimin olduğunu yaxşı bilirik. Biz onu da, onun ailəsini də mütləq xilas edəcəyik. Yalnız Arvadından başqa. O, geridə qalanlardan olacaq. Və ləmmə əlcə tusununa lutun nasi abihum wa daqabihum darran wa daqabihum darran wa qalulu la takhaf wa la tahzan inna Elçilerimiz Lutun yanına geldikdə o onlara görə kədərləndi və ürəyi sıxıldı. Onlar dedilər: "Qorxma və kədərlənmə. Biz səni və sənin ailəni xilas edəcəyik. Yalnız arvadından başqa." O, geridə qalanlardan olacaq. İəmuz ziun ə əhli hədihil qarya cizəmminəsəmə bimə kə u suqu. Biz günah əməllər törətdiyilərə görə bu şəhərin sakinlərinin üstünə göydən bir əzab endirəcəik. Vala qtarq nəmin hə! ayinetan yaqilun Haqiqatan biz düşünən adamlar üçün o şəhərdən açıq aydın bir əlamət saxladıq. Wa ila madiyana akhahum Shuayban fa qala ya qawmi ibudullaha warju al-yawmal akhir Mədian əhalisinə də qardaşları Şuaybi göndərdik. O dedi: "Ey gövmüm, Allah'a ibadət edin. Axirət gününə ümid bəsləyin və yeryüzündə üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin." Təkezzəbuhu fa axadethumu rəcəfe fa asbahu fi darihim cehmin. Onlar isə onu yalançı saydılar. Buna görə də onları qorxunc səsli bir zəlzələ yaxaladı və öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. və adə və səmud və qəd təbəyinə ləkum min məsakinəhim adı da Səmudu da məhv etdik. Bu onların məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərib onları haq yoldan çıxartdı. Halbuki onlar gözü açığı adamlar idilər. Və qarun və firavun və haman və ləqəd cəaəhum Musa bil bayinatı fi'l-ardı və ma kanu Qarunu, Firavunu və Hamanı da məhv etdik. Həqiqətən Musa onlara aydın dəlillər gətirdi. Onlar isə yer üzündə təkəbbürlü etdilər və axırda əzabımızdan qaça bilmədilər. 119. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا, ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من Uəmən kən Allahəəənən. Biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qaırğa ilə bircə daşlar göndərdik, Kimisini qorxunç səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, Kimisini də suya gərqdirdik Allah onlara zulm etmirdi onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər Meselullezine ittəxədu min dunillahi awliya kemeselul ankab Kəməsələ l-ənkəbūti ittəxədət beytən və in əwhənə l-buyūti le beytə l-ənkəbūti Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənziyir. Yuvaların ən zəyifi də əlbəttə ki hörümçə yuvasıdır çaşı bileydilər İnna Allaha ya'lemu ma Şübhə yoxdur ki Allah onların onu qoyub nəyə yalvarıp istəyiş ettiklerini bilir. O qüdrətlidir. müdriktir. وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَضْرِبُهَا لِلْنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Biz insanlar üçün belə məsəllər çəkirik. Onları isə ancaq həqiqəti dərk edən adamlar anlayarlar. Қَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ fi zalika laayatan Allah göyləri və yeri gerçək olaraq yaratmışdır. Həqiqətən bunda möminlər üçün bir ibrət vardır. Utluma uhiya ilayka minel kitabi vaqimiss salaat. İnnes salaat tenhaa anil fahsaa wal munkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Kitabdan sənə vəhl olmanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir.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 Və İləhuna və İləhukum vəxidun və nəhnu ləhū muslimun İçərlərindən zülm edənlər istisna olmaqla kitab əhliyilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin biz hem özümüze nazil olana hem de size nazil olana iman gətirdik bizim də məbudumuz Sizin de məbudunuz birdir. Biz yalnız ona itayət edirik. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَاُولَٰئِ مَنْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ Beləcə bu kitabı sənə nazil etdik. Kitab verdiyimiz şəxslər də ona iman gətirirlər. Onların arasında Qur'ana iman gətirənlər vardır. Bizim ayələrimizi ancaq kafirlər inkar edirlər. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا الْاَغْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Sən bundan əvvəl nə bir kitab okuyabilirdin, nə də onu əlinlə yazabilirdin. Belə olsaydı, batilə uyanlar şübhiyə düşərdilər. Dəl hüva ayatun bayyinatun fi sudurillezina utul ilm və ma yecheddu bi bu Quran elm verilmiş kəslərin kökslərində olan açıq aydın ayələrdir. Bizim ayələrimizi ancaq zalimlər inkar edirlər. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَاِنَّمَا أَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Onlar dediler, Bəs ne üçün Rabbinden ona möcüzə nazıl olmadı? De ki, Möjüzələr ancaq Allahdadır. Mən isə ancaq açıq aydın xəbərdarlıq edənəm. Əوَلَمْ يَكْفِهِمْ Ənnə ənzəlnə əleykəl kitabə yutlə əleyhim, İnnə fī dəlikələ rəhmətən və dikrali Onlara oxunan kitabı sənə nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün mərhəmət və ibrət vardır. Qul kəfə billahi beyni və beynəkum şəhidə Ya'lə müməti səməvəti vəl-ərd وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ De mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yeter. O, göylerde və yerdə olanları bilir. Batilə inanıb, Allah'a küfredənlər, məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Ve isti'cilun ke bil adab. Ve le'ula ajlun musammal laja'humul adab. Onlar senden əzabın tez gelmesini istiyorlar. Əgər artıq müəyyən etdiyimiz bir vaxt olmasaydı, əzab onlara gələrdi. O əzab onlara qəflətən, özləri də hiss etmədən gələcəkdir. Yəstəcilunəkə bilədəb və innəcəhənnə mələmuhıta bilkəfirîn Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kəfirləri qürəcəcəkdir. Yevme yəğşəhumu l O gün əzab onları başlarının üstündən və ayaqlarının altından əhatə edəcəkdir. Allah deyəcəkdir: etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın. Ya ebadiyya lladina amanu inna oddi wasi'atun Ey mömin qullarım, şübhəsiz ki, mənim bu yerim genişdir. Eleyisə yalnız mənə ibadət edin. Kullu nefsin da'iqatul mautu thumma ilayna turja'un Her kəs ölümü dadacaqdır. Sonra da bizə qaytarılacaqsınız. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نعيم أجر gətirib xeyrxax işlər görənləri ağacları altından çaylar axan cənnətdəki o taqlarda yerləşdirəcəyik. Onlar əbədi olaraq orada qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Allazina sabaru ala rabbihim O kəslər ki, səbirli olmuş və yalnız öz Rəbbinə təvəkkül etmişlər. Wa ka'ayyim bəti la təhmilu rizqaha Allah yərzuqaha və inyakum və huves necə necə canlılar vardır ki ruzusunu öz yanında daşıya bilmir onların da sizin də ruzunuzu Allah verir o eşidəndir BİLENDİR Vələ əl-səəl-səhum Mən xalqə-səməvəti Vəl-ərdə Və səkhərə-şəmsə Vəl-qəmərə Ləyəqülünnə Allâh Fəəənnə Yüqfəkün Eğer sen onlardan Göyleri və yeri yaradan Güneşi və ayı Ram kimdir diye soruşsan Onlar mütləq Allah'tır diyecekler. Onlar necədə haqdan döndərilirlər. Allahu yebsutu'r rizqə limen yasha'u min ibadihi Allah öz qullarından istədiyinin ruzusunu bol edər. İstədiyininkini də azaldar Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi bilir. Wala ensaltuhum man nazala minas samai ma'an fahya bihil arda min ba'di Qulilhamdülillahi beləkferuhum ləyəqilun Əgər sen onlardan göydən yağış nazil edib onunla yeri kuruduktan sonra canlandıran kimdir diye soruşsan onlar mütləq Allah'tır diyecəyər. De ki hemd olsun Allah'a lakin onların çoxu bunu başa düşmür. Va mə hə dihil xəətud dünyanya ilələ huəibə va inə də olol əxivat ələhiyəl xyaəə Bu dünya həyatı əyləncə və oyundan başka bir şey değildir. Axirət yurduyə əsil həyatdır. Şşçı biledlər. Fəizə rəkibū fil fulki daʿūllāha mukhliṣīna lehud-dīn falammā najjahum ilal-barri idāhum yushrikūn Onlar gəmiyə mindikləri zaman dini yalnız Allah'a məxsus edərək ona yalvarılır. Allah onları xilas edib quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşunlar. Liyakfuru bima ataynahum walyatamattafu sawfa Bu ona görədir ki, bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankörlük etsinlər və hələlik əylənsinlər. Amma tezliklə biləcəklər. Əwəlləm yərovə en nəcəllə hərəmən əmənən və yətəxətəfən nəsən min əfə bilbətil yəmnən və bəniəmətiləh onlar ətraflarındakı insanlar yaxalandıkları halda məkkəni onlar üçün müqəddəs təhlükəsiz bir yer etdiyimizi görmürlər Onlar batilə inanıb Allahın nemətini inkar mə edirlər. O men azlamu mimma littara ala llahi kebiban aw kazzaba bil Allaha qarşı yalan uyduran Və yaxud özünə haqq gəldikdə onu yalan sayan kəsdən daha zalım kim ola bilər? Cəhənnəmdə kəfirlər üçün yer mi yoxdur? Vallazina cahadū fīnā lanahdiyanahum subulana və innallāha ləma'al muhsinīn <Sessizlik> Uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yolumuza yönəldəcəyik. Şübhəsiz ki, Allah xeyrxax əməl sahibləri ilədir.